Välkomna till dagens avsnitt av Stick With Us-podcast. Och vi som sändar idag är... Maria. Och Anna. Och eh, vad ska vi prata om idag? Stickat på film. Ja! Och tv. Och det gillar vi ju. Ja. Både mm. att sticka och titta på film och tv. Och se stickat på tv. Samtidigt ja. som vi stickar. Precis. <laughs> Så vi tänkte dela med oss lite av, av vad vi tycker om. Ja. Från filmer. Precis. Både sånt som vi har sett stickat i filmer och sånt som kanske är inspirerat av karaktärer och mm. platser i filmer. Mm. Mm. Så vi kommer att ta upp uh, Revely-favoriter på det temat. Ja, och garn som är relaterat till det. Precis. Det blir ett lite annorlunda garn. Det blir inte så ovanligt garn som vi försöker välja idag. Nej, men, det blir nog men ett bra. Då. Ett bra garn, absolut. Mm. Och um, vi ska ha en tävling. Ja. Blir... På samma tema också. På samma tema. Nästa i alla fall. Ja. <laughs> Och vi ska såklart prata om vad vi har stickat på sen sist. Mm. Mm. Ska vi köra igång? Det gör vi. Ja, då ska vi prata lite om vad vi har avmaskat sen sist. Det, var ju, det är ju bara en vecka sedan du sände, Maria. Ja. Har du hunnit med någonting? Nej, eller jag har hunnit på att sticka, men inte avmaska. Nej. Tyvärr. Men eh, jag har börjat på en, en ny spetskofta i samma mönster som... Eh, den, ja, precis. Mm. Så jag lade upp en, till en ny med en gång i Tantkoftas angoret. Garnet är en liten, vad ska man säga, lite bränd uh, gul färg mm. som jag tycker jättemycket om. Lite ochra nästan kanske. Ja, mm. precis. Själva. Ja, jag har ju hunnit med maska faktiskt. Mm. Jag har maskat av uh, den randiga koftan som ja. jag har faktiskt stickat på väldigt länge. Väldigt mm. <laughs> ovanligt. Jag stickade ju på den redan i första avsnittet. Du och jag spelade in för uh, ja, just det. sju veckor sedan. Oj. Mm. Ja. Så den har tagit lite ovanligt lång tid faktiskt för att vara mig. Eftersom det var sån ganska enkel också. Bara uppifrån och ner mina min egna mått. Mm. Men eh, det har varit så mycket annat roligt jag ville att sticka på. Så att den har blivit så här mellanstickningsgrej. Mm. Eller mellanprojektgrej. Men nu är den klar. Eh, tio knappar i sidan Som mm. jag också köpte och stant kofta faktiskt. Mm. Eh, och jag fotade den när jag träffade Emma igår. Så ja. att, eh, ska jag ska se om jag får något internet någon gång snart här. Jag har lite problem med det. Så jag lägga upp lite bilder. Den blev jättefin. Ja, jag blev faktiskt väldigt nöjd med den. Ärmarna blev inte så långa som jag hade hoppats. Men garnet räckte inte till längre. Och det passar ganska bra ändå nu när det är, börjar bli lite vår äntligen. Mm. Med trikvartsärmar. Mm. Jag har också maskat av en mössa. Ja. Till min kompis dotter. Som mm. är, vad är hon, kan, åtta månader kanske. Så det blev en randig mössa i ett ljusblått... Bummosgarn från Drops. Jag tror mm. Drops Soft Cotton eller något sånt. Kan mm. Nej det gör den inte för det är det här glansiga garnet. Mm. Jag ska upp undersöka det här. Uh. Och lägga upp en länk till det korrekta garnet. Och så är det ett um, annat garn som jag har spunnit själv. Ett ullgarn då som jag har spunnet, som är lite gradient. Så att det går från rosa till gult. Och det är, sen är det glassfärger kan det säga. Precis det ser ut som en lite, liten glass. Lite mm. glassigt sådär. Mm. Så det har jag blivit klar med. Mm. Och vad håller du på med? Ja, jag håller på med ett par skorsockar fortfarande. Mm. Jag har börjat på strumpa nummer två. Och sen har jag lagt upp för den handspunna koftan som jag pratade om att jag skulle börja på när jag Eddie spelade in sist. Ja, just det. Så jag har faktiskt kommit en bit under ärmarna nu. Men i och med att den ska bli blockrandig så måste jag sticka ärmarna parallellt med kroppen. Mm. Så då tar det lite lite så sådär. Man måste se till så att garnet räcker till att bli lika brett på ärmar och kropp. Mm. Men eh, det så det riktigt bra faktiskt. Mm. Mm. Vad roligt. Mm. Är, du, är det något som du... Ligger i baktanke här? Du ser lite lurigt. <laughs> är det något du är sugen på att lägga upp för? Nej, alltså jag, jag, jag vill ju verkligen eh, få klart den här också. Men eh, jag har ju alltid tankar på nya tröjor. Mm. Jag. jag gick faktiskt igenom min stash nu och bestämde vad, som, vad jag ska spara på, vad jag ska sälja, vad jag ska skänka... Och då hittar man ju mycket av de här tröjganerna. Vad mm. som... var det du hade till 26 koftor? Mm. Och det blev väl inte färg? För att nu outar jag dig här Maria. <laughs> ja, bara inte min sambohör. Nej, Nej han lyssnade inte. Nej, Nej. precis. Eh, jo. Jag har ju köpt till en ny kofta då. Plus att jag har massa annat. Så att ja. Helst ville ha hur mycket som helst på gång samtidigt. Mm. Men. Men nu ska jag faktiskt lägga allt krut på denna. För att få det det jag. För jag vill gärna gå igenom mönstret en gång innan jag, det blir ett mönster. Då, mm. Så att jag, jag verkligen inte har gjort något fel på den, den storleken. Nej, så precis. då blir det lättare att... Och räkna ut de andra ja. om en storlek är rätt liksom. Mm. Mm. Ja men det är en bra idé. Mm. Du har ju tagit med en bok nu som jag ska i, så jag ska försöka skriva ner mönstret på min lilla Angora-tröja också. Mm. Jag har aldrig gjort ett tröjmönster innan så att... Eller jag har ju egentligen gjort ett så nu eftersom ja. jag har gjort tröjan. Men jag har aldrig graderat förut i storlekar. Så Nej. ja. Men, jag vänder mig till experten. <laughs> <laughs> Nej men det, det gäller bara att ha tunga rätt i mun. Så, mm. så går det bra. Och att man inte har långa repetitioner. Nej, jag tänker att det, blir nu, det är nu lättare för min tröja än för din kofta. Eftersom du kommer att ha så många olika mm. Och så måste man ju anpassa spetsen efter storlekarna. Medan mm. jag har bara en flätpanel liksom, bak och mm. fram. Och den kommer ju sitta på samma ställe och vara lika stor på ja. omsätt storleken. annars blir det ju, om man vill ha fulla repetitioner på varje varv, vad man säger som mina bladmönster då, mm. då är ju de tio masker. Då måste jag ju för varje storlek i så fall öka tio masker. Mm. Och det kanske inte räcker. Nej. Eller det kanske blir för mycket menar jag. Mm. Och då, då blir det ju att, ska man göra en annars måste man göra om det så att det blir halva repetitioner då får mm. man ju skriva mönstret så mycket. Man får göra andra precis, diagram för de storlekarna precis. och sådär. Så det lättaste är att hålla sig till så små repetitioner som möjligt. Just det, så. det är liksom antal masker på veden. Det som är fördelen med att göra någonting spetsigt är att det är lite mer elastiskt. Och du kanske kan nöja dig med att göra tre storlekar. Mm, små, medium, large kanske. Mm. Så jag Just vill det. se hur det blir. Nu kommer vi in på ett helt annat ämne. Ja. <laughs> Precis. Vi pratade om mönster ett annat ämne. Ja. Nu får vi på filmtemat. Ja. Ja, då ska vi komma in lite mer på veckans tema, som ju är stickat på film mm. ja, och tv, ser jag. Och eh, vi kommer väl lite på det här ämnet när jag Eddie spelade in förra gången, för jag berättade om eh, Rivendell Ring av Susan Pandorf, som var ett av mina favoritmönster. Mm. Och den är ju inspirerad av Vatnadal, eh, den här alvplatsen i eh, Sagan om Klingen. Mm. Och då tänkte jag att det kunde vara kul att prata om stickat på film och mönster, inspirerat av... Eh, av karaktärer och filmer. Ja. Mm. Vill du berätta om någon av dina favoriter- när det gäller det ämnet? Ja, eh, som av en slump- så spränger jag på- några mönster som- eh, är inspirerade av en serie- som jag började titta på. Eller jag har kollat färdig på det nu, jag blir helt såld. Mm. Eh, Arrested Development. Mm. Det, det är en jätterolig amerikansk serie- som handlar om eh, en- väldigt dysfunktionerande familj. Kan man säga. Och... Eh, en del av den familjen heter Finke, efternamn. Och Liz Abinante, hon som gör Traveling Woman och Saroyan. Mm. Hon har gjort en collection med en strumpa för varje i den familjen. Okej. Okay. Och då upptäckte jag att Lindsay, då, som är mamman, hon... De strumporna har jag haft mina favoriter hur länge som helst. Ja, oh, utan att veta om det? Ja, jag liksom. hade ingen aning om det. Mm. Och sen så finns det Tobias och Maybe då mm. också. Och de är jättefina. Mm. Så på um, Kan du berätta lite dem. hur de ser ut? De, de här linser, de har lite det här, vad ska man kalla det Det här som är på din uh, honeybee-kofta? Yes, ja, sådär. Ja, det är ett spetsmönster som ser ja. som små humlor. Eller, ja, precis. Ja. De har dem mm. eh, upp över foten och bak. Mm. på På till. Jättefina är de. Sen är det en fantastisk färg på, på dem också. Mm -hmm. eh, som givetvis gör att jag har fastnat för dem. Vad är det för färg då? Det, det är lite så sådär korall. Mm. Korallrosa. Okej, okay, fint. Men känner du när du ser strumporna att du tycker att det passar med karaktärerna? Det ser nog hon bättre än jag, tror jag. Det är nog mer att hon har varit inspirerad av när hon har gjort dem. Mm. Men jag själv kan inte se det. Sen har hon ju beskrivit sådär att hon har använt det design-elementet för att karaktärisera det. Mm. så här. Men det är, lite, det är nog svårare för betraktaren att se, tror jag. Men om du skulle göra ett par strumpor då? Ja. Efter det oh, var till exempel. Ja. Va, hur Kan du inte berätta lite om henne så de som inte har sett serien får en känsla av vad hon är för person? Oj, vad svårt. <laughs> eh, hon, hon, är, hon är väldigt ytlig och eh, hon är väldigt mån om sitt utseende och hon tänker väl inte så... Hon har väl inte så tur hon tänker alltid. Mm, okay. <laughs> så det, det låter som att hon är kockad kanske? Ja, ganska. hon gör allt för att få pengar. Mm. Ja. Och hon är ändå en härlig människa. Och hennes man, han är... Om man säger så här. Han är psykolog som nu har bestämt sig för att satsa på att bli skådespelare i Hollywood. Och han är ingen bra skådespelare. Så då försöker han att gå med i Blue Man Group istället. Som, <laughs> <laughs> så han blir sån här stand in. Stand in. Fast Just då stand. ringer aldrig han. <laughs> ja. Okej. Okay. Ja. Det är väldigt svårt att beskriva. Ni, ni måste titta på den i alla fall. Hur många, hur många säsonger har det gått? Tre. Och, så att nu är den slut egentligen. Men så har jag hört att i maj ska den komma igen. Men är det en humor Ja. Okay. Mm. Och den är liksom inte amerikansk så... Den är inte lika snäll som amerikanska serier brukar vara. Den är... Inte så klyschig då kanske? Nej, den är mm. ganska sjuk faktiskt. Mm. Okay. Så den är jättebra. Mm. Men säsong fyra blir det väl då. Ska komma på Netflix nu i maj. Mm. Bara på Netflix. Okay. Så det är kul. Mm. Så jag vet inte när den kommer till Netflix i Sverige. Men den kommer till den amerikanska Netflix nu i maj i alla fall. Mm. Roligt. Så den är jättebra. Mm. Och själva. Ja, alltså jag känner att jag hade lite tur så här när jag hade kommit på, eller kommit på, det låter som att jag har uppfunnit det här temat alltså själv så var det ju inte. Men när jag liksom hade bestämt att vi skulle prata om det här så, jag kollade mycket på SVT Play för jag har mm. ingen tv. Eh, och då klickade jag in. jag gillar kriminalserier så här mm. väldigt mycket. Och det kan vara det kan gärna vara brittiska däckare mm. i stil med... Uh, heter hon? Miss Marple eller uh, mm. Midsummer Murders men det kan också vara CSI eller uh, Special Victims Unit eller någonting sånt vi kommer att prata mm. lite mer om det sen men då var det en serie som har gått på SVT i tre avsnitt en brittisk uh, däckare för serie får man väl kalla det som heter Bletchley Circle mm. och uh, då är det en grupp på fyra kvinnor som tar sig an att reda ut ett, uh, en ett serie en seriemördare eller liksom uh, ta reda på vem det är uh, och de har jobbat ihop under det här är krigstid och efter första mm. världskriget är det. Och de jobbade tillsammans då i en grupp som kallades för Bletchley Circle som höll på med kryptering och sånt under kriget. De krypterade då tyskarna framförallt var det väl vad de skickade för koder till varandra. Så de har ju då sina egna specialiteter då huvudpersonen är då expert på att se mönster mm. och en har ett helt fantastiskt minne och, så det är väl någon då som har tillgång till väldigt mycket data eller information mm. liksom och sådär. Men i alla fall, de har helt fantastiskt fina koftor på sig och tröjor i den här serien. Mm. Och det är fina mönster. Det är fina färger. Och man bara så här blir irriterad hela tiden för att man vill se mer. Man får mm. bara se så här. Ett axel och halva bröstet eller en bit av ryggen, ryggtavlan eller sådär, jag bara, mm. men jag vill se hel bild på koftorna precis, såhär. och de sitter till och med och stickar i första avsnittet på i någon sådär senapsgul bränd mm. ton jag bara, oj, undrar vad det är hon stickar tänker jag, jag är ja. så glad och vad är det för mönster och i inledningen så ser man ju faktiskt till och med ett, ett, ett inzoomat mönster ja, precis, oh. precis i själva liksom, vinjetten kan man mm. säga mm. um, så är man, oh, nej det är ju oh, början av 20-talet alltså. Eller liksom mm. 20, det, nej det kan inte vara 20-talet, det måste vara 30 30-talet. Ja, för det är väl efter, i mellankrisetiden mellan blir det mm, Precis. Ja. Um, och det var väl så också att skulle du ha något sticket så fick du sticka det själv. samt då mm. man tillhörde den uh, medborgarklassen, så det är väl medelklass får man väl säga. Mm. Och barnen har stickat och männen har så såhär flätstickade pullovers. Ja. Och, ja, det är så fint. Jag var inne på Ravelry igår för att kolla om det är någon som har börjat göra mönster och inspirerat för det. Men det är mm. det inte nu, men jag hoppas att det kommer för jag skulle vilja sticka något. Ja, det är jättefina tröjor. Mm. Vi kanske kan länka till några bilder i alla fall. Ja, du hade väl hittat några på Pinterest. Ja. Så vi kan väl länka till det. Vi kan ju länka till... SVT Play också. Mm. Där de sänder serien. Jag vet inte hur länge de kommer att ligga uppe. Vad var det jag såg? Det var någon gång i maj. Den ska sluta. för Den den sänds ju eller, den finns ju kvar fram till en månad efter sista avsnittet. Och mm. Mm. Det är tre delar då. Alla delar mm. har ju redan sänds. Jag kollade faktiskt på alla tre på en kväll. Med. <laughs> efter att Anna pratade om detta i, i fredags måste det vara. Ja, det var det nog. Mm. Så tittade jag på dem. Mm. Var jättebra. Ja, verkligen. Okay. Har du något mer att tipsa om? Eh. Jo, sen finns det ju faktiskt en tidning som handlar om detta, kan man säga. Mm. Eller Jane Austen Knits. Mm. Det är ju också inte Weave Knits som har startat den. Mm. Um, och då det är samling, en samling av mönster inspirerade av Jane Austen. Mm. Och den tiden är ju fantastisk. Men är det en tidning som ges ut liksom en gång i månaden? Eller är nej, det, jag tror är det att den, ett nummer bara? Nej, den har gett ut i fyra nummer. Så jag mm. tror att det är kanske... Fyra gånger om året eller två gånger om året eller någonting. Mm. Okay. Så um, jättefina mönster. Inte för att de hade så mycket stickat kanske. Alltså de har... I, i filmerna, alltså det är de mm. här uh, Wuthering Heights mm. och uh, Company. Mm. Så det är mycket stora skalar i dem tycker ja. jag. Så mm. här, uh, för att de hade ju inte direkt... Inte kvinnorna hade ju inte jackor eller rockar eller så. Utan det var mycket så här. Mer capaktigt mm. och stora skalar och sånt. Men det är mycket sommar också i och för sig. Ja, det är det ju det är visserligen. Men ja, de filmerna kan man ju kolla på. Även om det inte är så mycket stickat i dem. För Nej. Att, Hela stilen ändå. Snitten på kläderna mm. är ju så fina. Ja, ja. Och... ja, det gillar jag. Ja, jag också Jättefint. Det är fint. Mm. Äh... Men har du, köpt, har du köpt något nummer av dem? Nej, jag har inte gjort det. Jag har bara tittat och försökt att hitta sådär... Vilka jag ska satsa på. För jag kanske inte vill göra allting än. För det är lite, kanske lite plagg som jag inte använder. Mm. Och det är ju ganska gulligt. Mm. Allting. Ja, det är lite är det. nyttigt. Mm. Mm. Så jag försökte hitta någonting sånt där som jag tycker om. Men finns de på Ravelry också som, som downloads? Eller måste man köpa tidningar? Måste köpa tidningar. Okay. Men de finns ju som digitala tidningar. Okay. Och då brukar de inte vara så dyra. Var kan man hitta dem då? Det finns på Interweavnit. kan man köpa dem som pdf. Mm. Och, så, och sen tror jag att Cineo har nog dem också. Så man kan få dem direkt i Cineo. Mm. Och jag kan tänka mig att det finns på i för iTunes också. Mm. Eller, men vi och. länkar ju till mm, allt så det att, att eh, ni kan hitta dem om ni känner er sugna. Ja. Mm. Så, och har du något mer? Ja, alltså jag har väl en lite annorlunda då kanske, men Harry Potter faktiskt. Mm. Um, och om man, om man söker på Harry Potter på Ravelry så är det framförallt så här randiga skalar för då det här elevhemmet som mm. Harry Potter och hans vänner Ron och Hermione tillhör. Och det är ju Gryffindor och Gryffindors färger är mörkt, brun, röd och guld eller gul. Mm. Och då är det väldigt många halsdykar som ser ut så. Mm. Um, och det, jag vet inte, det kanske man inte behöver ett mönster för om man kan släckskicka liksom och byta färg. Um, men det finns lite roliga detaljer i Harry Potter-filmen. Um, jag tror att, att det är i, i andra filmen mm. um, så är det då um, fru Weasley då, mm. uh, Ron Weasleys mamma. Uh, och hon har en helt fantastisk tokigt stickad liksom, mm. jacka eller rock eller vad man ska kalla det. Det är en sån här kombination av stickat och, och mormorsrutor och det är liksom jättemycket material. Mm. Tyg kan man ju inte säga för det är stickat men väldigt mycket material så. Mm. Och så är det också filmat en stickning som stickar sig själv. Alltså det ska mm. ju föreställa att, man, att stickorna är förtrollade. <laughs> och då har ju de som har gjort det här har ju studerat eh, en som stickar mm. eh, och sen liksom gjort någon slags då apparat som gör det här, för mm. det, det händer på riktigt det är inte data gjort, liksom, utan det är maskinstyr och <laughs> jag, jag tror faktiskt att det är så att fru då har stickat det här plagget hon har på sig själv, mm. och jag tror dessutom att det är henne de har studerat mm. hennes stickteknik alltså hon som spelar fru Ja, okay. jag för mig det mm. för jag har sett ganska mycket behind the scenes och sånt, jag var ju i den liksom, rätta målgruppen kan man väl säga när Harry, Potterna, Harry Potter-böckerna mm. släpptes. Eller, det finns väl ingen rätt målgrupp för mina föräldrar har också läst dem och vi är mm. inte lika gamla. <laughs> så, att, äh, så jag har ju varit stort Harry Potter-fan och läst alla böckerna flera gånger och sett filmerna flera gånger och så där och mm. kollat på behind the scenes för det brukar ju ofta komma såna behind... Nu ringer min telefon här! Ja, det blev ju ett litet avbrott här och det var för att... Min pappa ringde för att berätta att röven blommar. Och det är tydligen någon blomma i botaniska trädgården. Och det är mm. väl en sån här som luktar... Eller stinker. Ja, alltså ruttet kött eller så här. Mm. För det är en av de här växterna som eh, ska väl attrahera blommor. Ja. Eller attrahera blommor. Attrahera flygor. Ja. Mm, för att för det Då måste flygor. det lukta illa, Precis finns som pollinerar den. Mm. Så att eh, om det är så att svinröven fortfarande blommar när ni lyssnar på här <laughs> så kan ni gå till botaniska och lukta, lukta lite. <laughs> eh, ja, ska jag kanske fortsätta med vad det Ja, men eh, precis. Vi pratade om charapotter eh, och behind the scenes. Jo, men innan, oftast innan en ny film släpps så brukar det ju gå såna här behind the scenes program på tv. Mm. Så det har jag sett några sådana. Och just den här med stickningen har jag nog sett flera gånger faktiskt. Man mm. får um, se hur de bygger upp kulissor och sånt. Det är faktiskt ganska roligt att se. Mm. Um, så det där. Mm, där har jag sett det. Jag var ju på Harry Potterland. Ja, och Universal jag såg bilderna. Ja, det är jättefint alltså. Det är, själva skolan då är uppbyggd i... Nu ska jag inte jag säga vilken skala det är. Men det är en skala i en modell i alla fall. Alltså, av skala. hela... Ah, jag, jag minns inte vad det mm. är för skala. Nej. Men äh, den är mig i alla fall. Mm. Eh, så det är uppe på ett berg. Och sen går man in i det här berget och så är det en åkattraktion inne i den. Okej, okay. man kan inte gå in i själva skolan. Jo, själva kön går igenom skolan. Mm. Och då har de byggt upp så här, de här talande tavlorna. Ah. och så Medan man kör så kan man gå och titta på allting. Vad häftigt. Och sen har de gjort en sån här... Eh, som är projektor som spelar upp han eh. Alltså jag, jag, är ju, jag är inte i samma åldersgrupp så jag, jag, jag kan inte alla karaktärer och allting vad alla heter men vad heter han läraren Snape eller han räkt med? professor Dumbledore ja. mm. så han står där och pratar och, och det är gjort så, här så att han Det projiceras liksom mm. där och sen så kommer de Harry och Hermione och, Hermione och ja, mm. så kommer de upp där och pratar om att ja nu måste ni hänga med här liksom, och ja. så åker man med på så här vad häftigt Fast. Det är lite roligt med det där också för att interiören eh, på Hogwarts då, som är den här skolan mm. som de går på, den är filmad i Christchurch College mm. i England, medan exteriören, alltså hur själva byggnaden mm. ser ut, är film. det är ett slott eller vad man ska säga, i Skottland. Mm. Så de hänger ju inte ihop egentligen. Nej, det är jättefint där, mm. är det. Och, och så, så, så, så säljer de Hogwarts ju då. med. Ja, också. ja, det har de ju byggt upp hela stan, så man kan gå och köpa butterbeer och och, oh, och sen mm. kunde man gå in i, eh, vad heter det? Ollivanders. Mm. Och, Som är trollstavsmaken. Ja, mm. så står man i kö där i en timme. Mm. Det var ju bara vi och massa barn mm. då. Men så kommer man in, de släpper in ett visst gäng åt gången. Och så står det en man där och en skådis... Som kallar fram en. Då var det en liten pojke som bara, kan du komma fram här? Så får han ställa sig där. Och så spelar de upp då, killen är ju bara en besökare. Mm. Men så spelar de upp precis som det här Harry får sin mm. trollstav. Mm. Och han är helt om ögonen liksom. Han mm. är helt, den här pojken är helt... Hah! Så här, och sen får pojken komma med in bakom. Så får föräldrarna köpa en uh, trollstav till han för 32 dollar. Men tyckte du att det var roligt att, att besöka det? Även om du inte har liksom läst eller sett filmerna? Jag har ju sett där. filmerna. Okay. Mm. Men det är det att jag har ju sett dem i vuxen ålder. Och jag tror att man fastnar nog mycket mer för alla detaljer när man läser böckerna. Mm. Mm. Så att, uh, Särskilt när man läser om dem kan jag säga. Ja, det men jag ju... älskar verkligen det här. Den... Uh, den delen av Universal Studios. Mm. Det är helt fantastiskt att bara gå omkring där och titta på allting. Och, så, och min sambo har, inte, han har sett första filmen. Mm. Och han tycker också att det är helt fantastiskt. Och mm. jag har varit där två gånger nu så det är verkligen det finaste av allt. Och de har ju vunnit så här bästa nöjesparken. Mm. Sådär. Eller det är en del av nöjesparken. Så nu. Jag skulle gärna åka dit. Det är jättefint Så kan man ju <laughs> köpa alla de här kläderna och halsstukar och stickade tröjor. Så jag var ju tvungen att kolla på tröjorna ja. ifall det var i ull. Mm. Det var det faktiskt. Det var det. Det var inte så dåligt. Hur många som använder det i Florida? Eh, nej, kanske inte. <laughs> Men turisterna mm, köpte med sig det hem. Men det är ju rätt kul ändå att de gör vettiga sådana här... Att det är bra produkter, ja. ja mm. att det ändå är 100% lammull. Kollar du ner på pris och sådär? Eh, jag tror att de låg på runt 500%. Så det ändå så Svenska. farligt. Svenska ja, det är, det är som... ju inte dit om det är äkta ull och så. Och jag menar, det är precis som om man går man på Disneyland eller Disney mm. World så kostar ju allting mycket mm. Bara för att det är där liksom. Ja. Uh, så är det då både där och mm. i riktigt bra kvalitet så är det ju verkligen ett bra pris tycker jag. Precis. Mm. Det kan man ju nästan inte sticka det själv för. Nej, alltså när man går där så önskar man ju att man var mindre så man kunde ju köpa allt. Precis. Det det har jag, ju... jag har varit på Disneyland i Paris två gånger och första gången var jag... 15. Och mm. andra gången var jag 18 tror jag. Mm. Men jag önskade ju när jag var där att jag var liksom fem år och fick en mm. sån här prinsessklänning. För man kan ju köpa mm. klänningar och sånt som ser ut precis som de Disney-prinsessornas klänningar som Bells mm. klänning eller Askungens klänning och sånt. Jag bara, åh, jag önskar att jag var så gammal. fast mm. samtidigt är jag glad att jag åkte dit när jag var äh, 15. För jag minns ju allting. Ja, och jag fick precis. åka alla attraktioner och sånt där. Och det mm. var ju en grej, alltså för vi, vi ville ju gärna åka dit när vi var små för de visade alltid reklam för Disneyland och Disney World mm. i de här VHS-banden liksom innan Disney-filmerna började. Men då brukar våra föräldrar säga ja, men vi vill att ni liksom ska vara lite äldre Och att ni ska komma ihåg det. Och min lillebror var ju fyra. han är fyra år yngre än mig så han var ju typ 10-11 då mm. så han tyckte det var jätteroligt. Och mm. jag tyckte också vet jag, jag älskar att åka Bergdalbana så att jag mm. tyckte det var toppen. Sen tyckte jag det var väldigt kul också bara eller som vuxen också bara att gå omkring där. Jag vet inte hur det är i Paris. Jag har bara varit på den Los mm. Men då kan man ju gå omkring i och titta så här vart Kalle och, och Mussepeak och gå mm, in mm. i deras hus. Och det var liksom som att gå runt i serierna. Ja, liksom. ja men det är jättehäftigt. Ja. Och så, ja, men där. det är säkert större i Florida tror jag. Florida är nog, ja det är den största. Mm. Och Los Angeles är nog också större än Euro Disney, mm. tror jag. Men där Disneyland så har de ju två parker. För att när jag var där första mm. gången, då var vi två dagar. Då har de ju liksom en, som är den vanliga, Disneyland. Mm. Och så har de en annan park där det är mer så här, mer... Vad ska man säga? av Vuxenfilmerna eller så. Mm. Så där kan man se... Det är inte Epcot Center? Nej, det är det inte. Men det finns till exempel en åkattraktion där du, där du får se hur de gör specialeffekter. Mm. Och det finns en attraktion där du åker runt och så får du se massa grejer som har varit med i filmer. Till exempel Cruella de Vils bil, mm. en sån flygplan från eh, Pearl Harbor-filmerna och sådana grejer. Mm. Så att, och där finns ju också åkattraktioner då, men andra än de som finns i vanliga Disneyland-parken. Mm. Eh. För i Florida finns Magic Kingdom och Epcot Center och Hollywood Studios. Det är nu Hollywood Studios mm. då kanske. För uh. jag tror att de har köpt upp den ifrån Niccolo, Nickelodeon eller uh. vad heter. Uh. Något sånt. Men det är nog samma som finns i Paris då. Mm. Nu kommer vi in på andra ämnen. Ja, igen. det är lätt. Och... Men åkte uh, till Disneyland. Mm. Ja. Det är och till, jättekul. Till, vad heter det? det? Universal Studios. Ja, det finns ju två Universal Studios också. Uh, det finns Universal Studios som är den vanliga som mest har 3D-åkattraktioner och sånt. Mm. Och Studietår och sånt. Jag tycker inte det är så jätteroligt. Men sen finns det Islands of Adventure. Och det är där jag har varit. Och det är där High Pota finns. Ja, mm. där är det mycket mer bergdalbanor och mycket mer på riktigt. Mm. Riktig åk mm. Så riktiga åkertäcker Så Där det andra är med simulator. Men vi länkar väl till någon ja. hemsida till det så att Ni hittar dit om ni vill åka dit. Ja, bra. Då ska vi prata om veckans Revelry-favoriter. Ja. Med tv och filmtema. Mm. Och. Vill du börja med dina, eller ska jag? Jag kan ta en. Ja. Mm. Eh, ja jag har ju googlat runt och revelry sökat runt. Mm. <laughs> <laughs> eh, Revelat. Revlat kanske heter mm. <laughs> Efter lite mönster då på det här temat. Och eh, då hittade jag eh, en designer som heter Javanna Reynolds- Tror jag att det ska uttalas. Mm. Och hon håller på och gör en sockserie också faktiskt mm. efter filmen eller då böckerna Hungerspelen. Och det är första delen har jag gått på bio nu. Mm. Och då mitt val föll då på Gale Socks. Och de är då gjorda av karaktär eller inspirerade av karaktären Gail Hawthorne från Hungerspelens trilogi. Och Gale han är riktigt badare på att göra snaror för att fånga mindre djur som Kaniner och sådär. Och eh, namnet Gale är tydligen också namnet på en slags storm. Eller det engelska mm. namnet för en slags storm. Jag har inte hört det namn, men tydligen är det det. Mm. Mm. Eh, så mönstret på de här strumporna kombinerar de två aspekterna av Gale. Eh, då hans namn som betyder storm och hans förmåga att göra snaror. Eh, så det är... Eh, som hon skriver då, en cyklon av flätor som vrider sig mm -hmm. runt skaftet och skapna, skapar ett snarliknande nät. Och eh, jag tycker att de var väldigt fina och väldigt här, nyskapande. Och så tycker jag, eh, lite anledning för att jag valde just dem också, är för att jag tycker att det är ett par mönstrade strumpor som passar väldigt bra till killar också. Mm. För att det är inte så puttinuttigt. Nej. Utan det är mest så här avancerat flätor kan ju vara ganska puttynuttigt också. Mm. Men jag tycker inte att det är det utan de ser mest liksom så här lite häftiga och hårda ut. Mm. Hon har också släppt mönster som heter Primrose socks. Mm. Och Primrose är ju då huvudpersonen Katniss lilla syster. Och de var ju väldigt puttinuttigt hålmönster och sådär. Mm. Så därför, men därför valde jag de här gils också. Och de finns i fyra storlekar också. Det är inte dåligt. Mm. Från XS till Large. Är det barn då, de mindre, eller är det, eller är det ex, extra små vuxen storlek? Jag vet inte, det framgick inte faktiskt. Utan Nej. det står bara XS till Large. Mm. XS kanske kan vara storlek 34 eller något sånt mm. kan jag ju tänka mig. Och Large är kanske 43, 45, mm. något sånt. Och de kostar fyra i tycker jag är väldigt värt. Mm. Man stickar dem på stickor 2,5 och man behöver 338 till 375 meter. Så det är inte så stor meter skillnad egentligen Nej. på de små och de stora sockorna. Nej. Så. Och då mönstret är också anpassat då liksom hälen och längden på skaftet och, och allt sånt det ska vara anpassat. Mm. Så det är mitt första tips. Ja. Mm. Mitt första tips har jag faktiskt redan pratat om. Det är ju Lindsay av Liss Abinante. Mm. Eh, men de stickas på 2,5mm-stickor och det finns i small och large. Mm. Och eh, det är ju som jag sa, det här honeybee-mönstret fram till och bak till. Och, och det här kostar 5 dollar och vill man ha alla de här tre så kostar de 12. Alla okay. de här, alltså finke-collection då. Mm. Och något jag glömde att berätta förut, är att Lisa benante det är ju säkert jättemånga som har stickat Soroyan. Mm. Och Traveling Woman utan att veta att de faktiskt är baserade på Bones. Ja, så hade bones. jag har ingen aning om. Nej, och så finns det en ett par socker som heter Temperance också. Mm. Så uh, det är ju lite kul grej att man faktiskt inte har en aning om det. Förrän. Precis, precis som du med dina sumpar att du inte visste det. Nej. Och sen upptäckte du sig i efterhand. Så nu kanske jag faktiskt skulle ta och ge mig på stickar. sticka dem. Mm, det tycker jag. De ser fina ut. Ja, de är mm. väldigt fina. Uh, ja, ja, jag kan ju säga det också uh, Nu när jag var inne på hungerspelen Att uh, som sagt så kollade runt lite Och då finns det en uh, Reveille-designer som heter Shywalker Och hon har gjort uh, charts som är gratis mm -hmm. Som man kan ladda ner då Och uh, det finns tre charts som, uh, Det är för flerfärgstickning Som är gjorda efter uh, Symbolen liksom på framsidan på böckerna. Mm. Och så har hon också gjort eh, hittat på charts för de olika distrikten. För ungespelen så är liksom deras värld är liksom indelad i 12 distrikt. Och varje distrikt eh, har ett speciellt eh, sak som de jobbar med. Till exempel distrikt 12 där huvudpersonen Katniss kommer från eh, är gruvdistriktet. Så då har jag liksom gjort ett chart där det står 12 och så är det en gruvhacka som vi typ packar på ett par stenar. Mm. Så är man riktigt nördig på det här med hungerspelen så kan man gå in där och ladda ner lite gratis charts. Kan man ju till exempel sätta på en tröja eller mm. något annat om man känner för det. Jag kan säga att jag kan faktiskt ingenting av den serien. Nej, alltså inte något. Jag den är den ändå ganska ny tror jag. Mm. Jag vet inte riktigt hur länge böckerna har funnits. Jag har läst, all, det finns ju tre, det är ju en trilogi. Mm. Jag har läst alla böckerna och det har ju kommit en film mm. än, än så länge. Ja, det var ett år sedan den kom. tror jag. Mm, det är det väl. Mm. Ja, men jag... Den är ju ganska hemsk egentligen. Mm. Man får väl klassa den som Young Adult, mm. eller ungdomsbok. Men mm. den är ju rätt så hemsk. Jag vet att, jag vill inte avslöja för mycket vad, vad den handlar om så. Men eh, man kan, det är väl egentligen så att hela världen har gått under. Eller jorden har gått under. Och det som blir kvar är liksom en, en plätt av USA. Resten mm. är bara vatten. Och det är indelat då i 12 distrikt huvudstaden. Mm. och huvudstaden. Och det är ett distrikt då som ett antal år innan boken utspelade sig försökte göra uppror mot huvudstaden för att mm. i huvudstaden lever de ju i lyx och i vissa av distrikten, till exempel gulddistriktet och diamantbrytardistriktet de lever ju också väldigt bra medan till exempel gulddistriktet är det som ligger längst ut de mm. är fattiga och det är liksom dåligt med mat och sådär. Och då gjorde de uppror mot huvudstaden, ett av distrikten men blev tillbaka Också Och som en påminnelse om det här att de förlorade och att huvudstaden är de som har makten så måste varje distrikt varje år lämna ifrån sig två ungdomar genom utlottning. Och jag tror att det är från mm -hmm. mellan 8 till 15 år eller något sånt. Mm. Och så placeras de i den så kallade arenan. Och så ska de helt enkelt ta koll på varandra. Nämen. De ska döda varandra. och sen så är det... Barnen? Ja. Och så finns det en vinnare. Och den här boken handlar liksom om hur de gör uppror mot det här. Kan man väl säga. Och fy. Ja, jag säger det. Den är rätt så hemsk. Ja. Mm. Men äh, ska jag ta mitt nästa mönster då? För det där var ju inget mönster egentligen. Det var bara ett litet tips. Okay? <laughs> Så här som jag egentligen skulle ha sagt innan. Äh, Okej, okay. men mitt andra tips är då det väldigt långa namnet Undercover of Midnight Hooded Cowl. Och den är gjord av Julie Turdoman. Och finns i boken Vampire Knits. Men den finns också som gratis download på Ravelry. Mhm. Mm är inte det konstigt? Det är väldigt konstigt. Den finns i en bok och den finns som gratis download. Mm. Och Vampire Nits, eh, jag har lite svårt att få grepp om det Men jag tycker att den verkar vara inspirerad både av eh, Twilight. Mm. Eh, som är den här vampyr eh, trilogin Eller är det fyra böcker? Det är osäkert. Fyra böcker är det. Mm. Och eh, ännu fler filmer ja. <laughs> eh, Och eh, True Blood. Den ja. här BBC-tv-serien. Och eh, det här eh, Undercover of Midnight Hutted Cowl är som sagt en cowl eller en halskrage, mm. med feta flätor. <laughs> <ska jag säga. laughs> eh, och, och det är sådana här flätor då, jag brukar kalla det för tre trefläta, alltså det blir precis som när man flätar håret, mm. det blir en sån typ av fläta. Mm, och så är det aviga masker emellan. Och eh, den är liksom bredare... Du, du sticker den som en tub mm. och den är ganska bred ner till att bli smalare upp till. Mm. Och därför kan du ju dra ner den lite över axlarna också så mm. kan du ha den som axelvärmare. Eller så kan du dra upp den smalare delen över huvudet och så får du som en liten luva. Mm. Um, och den stickas, ja, den stickas som en tub då. Och um, den stickas på stickot 6,5. Så mm. det är ganska tjocka stickor. Går åt ungefär 400 meter. Det går bussnappt då. Mm. jag tycker den ser rätt mm. god ut faktiskt. Ja. Mm. Göt. Och den uh, har jag inte skrivit några priset på. Men, mm. kan, kan... Men det ser man på. Nej, everything. det böger <laughs> inte för det var ju en gratis download. Oh, just. <laughs> <laughs> Såklart. Mm. Vad är din nästa då? Uh, den är, det är The Dude. Mm. <laughs> nu är det nördighet på hög nivå. Ja, eller um, det, det kommer från um, The Big Lebowski. Filmen The Big Lebowski. Ja, mm. precis. Av uh, Coen Brothers. Mm. Och har ni sett den så... Eller om, om ni inte har sett den så ser jag den. den. Alltså jag jättebra. har sett typ halva. Jag tyckte bara den var jättekonstig. Ja, men det är ju Coen Brothers. Men kan... ska... Den är konstig, men, det... men den alltså är rolig. Grejen, är den rolig? Jag tyckte ja. inte att den var rolig. Nej. Jag har kanske får så att för den ja, filmen. Kanske. Då. Mm. <laughs> <laughs> okay, vi har en för och en emot här. Ni får välja. <laughs> <laughs> eh, men då, huvudpersonen heter, kallas The Dude, mm. helt enkelt. Och han har på sig en väldigt härlig tröja hela tiden, som är... Den är väldigt stor och den är. Den har sån här sjalkrage och det är stora mönster på lite så här. Lite så, så inspirerat, jag ja. Jag har så. bara sett bilden, jag kan inte liksom påminna mig om hur. Nej. Mm. Och eh, den är väldigt så här grovstickad då. Och då har ju någon, en som heter Andrea Edge tror jag heter, har gjort ett mönster av den här. Och den är uppstickad i Cascade Ecological Wool. Mm. Så det är väldigt tjockt. Mm. På 6mm stickor. Och det är gratis. Mm. Och den... Jag vet inte. Det, eller det är ju det att... Jag, filmen är jätterolig. Han är jätterolig. Och då blir det, tror jag, det är en rolig grej. Liksom. Ja. För egentligen är inte, tror inte tröja en sådär speciell eller någonting. Nej. Utan det är mer för att man vet att... Men det är väldigt kul att någon har tagit sig tid mm. Att göra det här mönstret. och Även om ni inte vill sticka den så får ni ändå gå in och kolla. Precis. Ni som har sett filmen känner säkert igen den. <laughs> Precis. Mm. Ni som tycker att filmen är rolig. Precis. <laughs> inte, jag ska inte vilja kolla på den. Nej. <laughs> <laughs> Okej, mitt eh, nästa mönster är Lothlorien Cape. Och den är gjord av Susan Pandorf som jag pratade om förra veckan mm. som har gjort den här serien om Sagan, Sagan om ringen-inspirerade stickningar. Mm. Och eh, det sticker sig i DK och det går ju åt ganska mycket då. För det är en cap då eh, som är öppen fram till. Eh, och det går åt 1143 meter. Jag tycker det är en väldigt exakt siffra. Ja, men eh, det var så det stod. Men det är inte översatta från Yards. Det är översatt från Yards så det är väl ja. mer. Det är kanske 1150 kanske, jag vet inte. Ja. Men det stickas på 4 mm stickor och den kostar 8 US-dollar. Och det kan man kanske tycka när man hör det så här, att det är ganska mycket. Mm. Men den är fantastiskt arbetad, mm. så att den skulle kunna kosta ännu mer tycker jag. Men det är som sagt en cap med ett flätmönster som är inte av denna värld. Mm. kan jag tycka, jag som har gjort en del egna flätmönster- Uh, jag, jag har skrivit i mina show notes eller i mina egna anteckningar att den är så fin så jag dör lite <laughs> jag, dör, smula jag dör lite grann när jag ser <laughs> den och uh, den är inspirerad av de uh, gyllene träden i alvskogen Lothlorien i Sagan om ringen mm. och har man läst Sagan om ringen så känner man nog igen den beskrivningen men de är inte ett inslag i filmerna som mm. man har varit filmerna så de här gyllene träden är inte med där så då känner man kanske inte igen det men ett helt fantastiskt flätmönster Väldigt, väldigt arbetet. Den stickas eh, nerifrån och upp. Så det blir ju bara kortare och kortare, va? Eh, så för den som gillar då, så kan det bli ja, en njutningsfull utmaning. Mm. Och är man inte van vid flätor eller har inte stickat flätor innan så rekommenderar jag att man stickar något mindre flätprojekt innan för att öva in tekniken och hur det funkar, sådär. Mm. Eh, den tar nu ganska lång tid att sticka, men den ja. eh, är jättefin. Finns det inte är så det, många Är den lång eller? Alltså... Den som hon har stickat är inte så lång. Den kanske går typ till armbågen, höften och mm. något sånt där. Men jag vet att Mia har stickat den. Min hur mm. Mia har stickat den. Och hennes blev jättestor. Eller mm. alltså väldigt lång liksom, mm. vill jag minnas. Så att det kan nog bero lite på. För att jag tänker att den blir väldigt tung eftersom det är så mm. mycket garn. Så har man då ett garn som kanske inte är så stabilt är vad man ska säga, så kanske den hänger ut sig lite. Jag vet inte om mm. det kan bero på det. Men eh, jag tycker den är jättefin. Mm. Och om jag någon gång har super mycket tid över, <laughs> så ska jag nog sticka mig en sån, faktiskt. Ja. Mm. Min heter Claudette Cardigan. Mm. Eh, den är gjord av Claudia Geiger. Och den finns i Genåsten Nits Summer 2012. Det är jättesöt rosa, omlott Kofta med kort ärm, lite puffärm. Och den är stickad i Malabrig Malabrigo Lace. Mm. Så den är ganska tunn och lite, vad ska man säga, luftig. Är det, är det full längd eller är det en bolero? Nej, den är, det är full längd mm. på den. Mm. Eh, så är den insvängd då eh, i midjan och så knyter man den. Det är med knyt. Ja, ah. precis. Mm. Och så har den små vita. Jag vet inte om de är virkade. Med lite kanter så här mm. som är i vitt. Jättesöt är den. Och eh, jag tror inte man kan köpa den på något annat sätt. Den går nog bara att köpa igenom Gen Osten Nits. Mm. Men den är jättefin. Men är det lätt tror du att få tag på de gamla numren? Ja, alla finns ju digitalt. Ja, just det. digitalt. Ja. ja, men då kan man ju få tag på dem. Och då är de ofta billigare. Och Interweave Nits har ofta... Eh, de säljer ofta ut gamla mönster. Jag har köpt... Det var någon sån här... Inte Weavnits äh, accessories eller något sånt där. Mm. Köpte jag för ett par kronor bara. Okej. Okay. När de ser ut. Men digitalt eller riktigt kopior ja, Digitalt. Ah, så okay. att, äh, mm. man kan ha såna här nyhetsbrev ifrån dem. Ja, så, ah, så man man kan bara most. hålla lite koll på det då. Mm. Precis. Mm. Bra tips. Eh, då ska vi se. Mitt sista mönster är också av Susan Pandorf. Och det är Galadriel's Mirror. Och det är alltså Galadriel's Spegel på svenska- Ofta för de som inte vet det så har Galadriel är då eh, alvdrottningen i Lothlórien Eller hon är väl egentligen drottning av över alla alvar. Och hon har en spegel eh, som är egentligen med ett fat som det är vatten i. Mm. Och genom det kan hon se framtiden. Och det är inte förutbestämt att det man ser kommer att hända. Men eh, det är lite mm. komplicerat. Alvar är ja. komplicerade bara. Så. <laughs> eh, men det stickas med Fingering Bait Gant. Så det är ganska tunt. Det går åt 1326 meter. Och det sticker 3,5. Och den kostar också 8 i stålan. Men det, den är också ja, fantastisk. En riktig badare till skäl helt enkelt. Bokstavligt talat. För den är jättestor. Mm. Alltså, jag har sett bilder på de som har stickat den. Och den är verkligen enorm efterblockning. Och det är spegelvänt. Det måste det vara. Den heter ju spegel trots mm. allt. Så att det är ett mönster som liksom växer ut... På vasen halva av skalen kan man väl mm. säga då. Eh, och det skapas av vridna maskor och nuppar. Och det ska påminna om de alviska runorna. Det är mm. som bildas. Eh, ja det, liksom, det skapar rörelse i att, att det växer ut. Det ser lite som att det liksom flyter ut på vasens mm. sida av, eh, av eh, skalen. Den stickas uppifrån och ner. Och på de sista varven så ökar man ganska många vaskor. Så att skalen får en eh, liten volankant. Mm. Eh, och jag tycker verkligen att ni borde gå in och kolla på den här. För att den är jättefin. Och även om ni inte vill sticka den så kolla på den. Kolla på andra som har stickat den. För att det är verkligen ett fantastiskt hantverk. Mm. Hon, hon har verkligen en helt egen stil. Både, alltså hon är både duktig på spetsmönster och på flätmönster. Och ofta mm. är det ju så att man kanske tycker om det ena eller det andra. Eller är bra på det ena eller det andra. Men hon är ju lika duktig på båda. Mm. Och ja, det hon gör liknar ingenting annat verkligen. Ja, kul. Så att ja det är verkligen en design och jag tipsar jag om. Mm. Mm. Uh, och min sista är från serien Lark Rise to Candleford. Har du sett den? Uh, nej, jag, jag har inte ens hört talas om den. Nej, det är en brittisk serie från BBC eller något sånt mm. som jag hittade på Netflix och jag tror den finns i två eller tre säsonger någonting. Och uh, det handlar om en tjej som kommer från uh, Lark Rise, som är lite så här bondesamhälle så ligger i närheten av Candleford. Mm. Och sen så flyttade hon till Candleford för att börja jobba på postkontoret där tillsammans Vilken med sin... Vilken tid utbildades det säga? Åh gud, 1800-talet. Mm. Det är den tiden. Ja, exakt. Mm. Då de hade de fina skärningarna. Mm. Och, <laughs> och det är väldigt fina kläder där. Inte mycket stickat, annat än Jag Har sett eh, på Reverie finns mm. det här sjalar också. Eh, men eh, Jättebra serie, mm. tycker jag. Jag mm. älskar kostymdrama. Ja, men... och jag är helt... Och om, om man går in på min Netflix så får man ju rekommendera sånt som passar mig. Då kommer det bara upp kostymdrama där. rekommenderar den då efter vad du har kollat på innan. Mm. Eller mm. Precis. Mm. <laughs> så det är väldigt mycket Jane Austen och mm. sånt. Men vad var det här för plagg? Som jo, för nej, nej, jag har inte kommit till det Nej, förlåt. <laughs> Lugn och fin. Ja. Uh, Hold your horses. Ja, yeah. det är på strumpor. Som heter Lark Rice. Mm. Som är, kommer från The Knitter. Eh, nummer 47. Mm. Och de är jättefina. de är Som det ser ut på bilden så är de stickade i eh, ribbstickning. Mm. Men sen har de tagit tre stycken av de räta maskorna om man säger så. Och korsat dem med varandra. Mm. Så att det blir som flätor mm. av de här. Så att... Eh, jag vet inte riktigt vad man kan kalla det. Men det blir som en fläta som innehåller aviga och räta maskor mm. Om du förstår hur jag menar. Ja, jag tror det. Om ni förstår hur jag menar. Mm -hmm. Men den är jättefin. Eh, eller de är jättefina. Och stickas på 2,75 mm stickor. Mm. Och eh, de finns i medium och large. Mm. Det var mitt sista. Ja. Då var vi klara med Reverbless favoriterna för den här veckan. Ja. Ja, då... Pratar vi inte med det, helt den här veckan har vi valt opalgarn ja. som veckans garn. Ja. Och det kanske är lite. Nu kanske ni tänker att vi inte plockar russinen och kakan. Nej, att, det var väl lite av mainstream ni var nu då. Mm. Men vi tycker att det passar bra att ta i det här avsnittet. Precis, vi har pratat ganska mycket om strumpor. Mm. Mm. Och det finns ju så mycket olika strumpgarner. Ja. Men tyska, de tyska är bäst. Ja, faktiskt. Jag tycker det. Ja. Och De har väldigt mycket fina färger. Och just i strumpor så tycker jag att det ibland kan vara bra att ha de här solida färgerna till exempel. Mm. Och jag har använt eh, till mina strumpor som jag nu har glömt namnet på som vi har pratat om tidigare. Som jag och Eddie har gjort likadana. Det står helt still. Är det Thomas? Nej. Nej. Två färger där. Det står helt stil. Jag länkar till dem. Mm. Men till dem har jag använt i alla fall en orange. Och en... Right of color. Ja, tack. Mm. Just det. Yeah. Till mina sådana har jag använt och mm. Och det tyckte jag var jättebra till det. Mm. Och har du använt dem till några? Ja, eh, jag anledningen lite till att vi har valt det här eh, garnet att prata om är För att de hade ju en serie med Harry Potter-inspirerade garnor. Och eh, då stickade jag till min mamma. Mm. Eh, i ett garn som var inspirerad av Hedvig. Som mm. är Harry Potters ugla mm. Och då var det ett garn som... Man får väl ändå säga att Opal är mest känd för sina självbrändande garn. Mm. Ja. Mycket färg självbrändat. Sådär. Mm. Det är alltså solida garn tycker jag inte att man ser så ofta. Nej, jag har faktiskt bara... Jag har aldrig sett det i en affär. Du har köpt det på nätet? Ja, på, från Garnkorgen. Mm. Men då var jag och köpte garn med min mamma. Och eh, min mamma sticker. Men hon sticker mm. inte strumpor. Hon kan inte sticka strumpor. Eh, hon tycker det är bra om det är är lätt att somna ifrån stickningen när man mm. kan ändå plocka upp den sen när man sitter i soffan. Så jag brukar få se henne med strumpor. Så fick hon välja och då valde hon det här Hedvig-inspirerade garnet. Och det är rosa, så här ljust eller så här lite gammel rosa med lite inslag av beige och sådär. Och de blir inte så randiga utan mer fläckiga kan man väl säga. så här. Mm. Um, och om man har ätit Ben Jerrys glassen strawberry cheesecake mm. så är det typ så att det är ut. Det är blandning av rosa och kakbeige. Mm. De är jättefina. Mm. Men det var, det var innan blogg och innan Ravelry. Ravelry och innan jag såg att man borde fotodokumentera sina projekt. Så jag har faktiskt ingen bild på dem mm. som jag kan länka till. Men de var väldigt fina. Men grejen med Opal är väl också att... De gör ju bara en, en omgång av varje kollektion färger. Så att, och det var ju ett par år sedan. Men det får, går fortfarande att hitta oss en del återförsäljare och sådär. Mm. Men de producerar liksom bara en omgång av varje kollektion. Okej, okay, det visste inte jag. Jo, så är det tydligen. Och mm. det är väl lite för att det ska vara lite exklusivt och sådär. Mm. Trots att det är ett, ett liksom ganska billigt eller prisvärt mm. garn. Sådär. Mm. Oj, nu fick jag koda i halsen igen. Eh, men de har tre olika sorters sorterskarnar. Mm. Kan du berätta lite om vad de... Innehålla. Ja, standardgarnet. De säljs på 100 grams nystan och det är väldigt bra. Precis, mesta socker säljs ju på 50 gram. Mm. Mm. Jag gillar det här. Jag har en, ett nystan mm. till dem. Mm. Eh, och det är 75% ull och 25% polyamid. Och då får man ungefär 425 meter. Mm. Det räcker ju på ett gott väl till ett par socker. Precis. Och lite till. Och sen finns eh, opalsport. sport mm. Som då kanske låter som att det är tjockare. Ja, jag trodde att det skulle vara det. Men inte i Europa. Nej. Då använder man ju inte de beteckningarna. Så att det är bara förmodligen för att det ska lämpa sig bättre till sportiga. <laughs> jag vet inte. Jag vet inte heller. Vem, vem löper vi i alla alltså, Ja. Liksom? Nej. Men då innehåller det i alla fall mindre ull. Så det är det 60% ull, 25% propylen. propylen och 15% polyamid. Och då är det, de är också på 425 meter. Ja. Så det är precis samma. Mm. Um, tjock på dem. Och sen finns det Kontinent som är ett handfärgat garn. Ja, det och visste jag. inte jag att de hade. Ingen aning om. Nej. Och uh, de tvättas i maskin i 40 grader precis som alla andra opalsockgarner. Mm. och opalsockgarner. Och uh, då är det också 75% ull och 25% polyamid. Precis, så det är väl egentligen samma garn Bas. Bas som mm. det här standardstoppganet men det är handfärgat då. Mm. Jag har aldrig sett det någonstans. Alltså, vi, jag har ju hämtat informationen från opal.se alltså mm. opalgarn.se opal deras svenska hemsida. Och där kan man hitta återförsäljare och så. så att, mm. Går man in i den listan måste man ju kunna se vilka som säljer det här handfärgat också. Mm. Mm. Det är möjligt att garnkorgen har det också. Ja, jag kolla det. Mm, jag vet inte om garnkorgen har kanske mer exklusiva garnar. Mm. Jag vet inte. Men de har ju de vanliga enfärgade Eller de hade det i alla fall ah, okay. När jag köpte det mm. Så har de de solida Ja, ja, men, ja men jag gillar apalgarn alltså mm. Tyska sockan som regel är också tysk till exempel, ja. De håller ju väldigt bra De kan mm. det här med sockarn mm. eh, Jag tycker inte heller att de noppar Nej. Jag har strumpor som jag använder Använt jättemycket, tvättat i maskin Liksom går i mina arbetsskor med Och sådär eh, Och de håller, mm. och färgerna håller så att Det är bra. För mm. det finns ju verkligen sämre. Ja, absolut. Har du någonting som du kan berätta att folk kanske inte skulle... Något sockan folk inte ska Jag använda. vet ju några som du ja. skulle elda upp. Ja. en eh, eh, Chloe's sockan. Mm. Som är ett dyrt sockan. Med ull och silke. Mm. Och eh, jag stickade ett par... Eh, sockar av cookie A idag. Mm. pointell mm. Och de är jättefina. Och, är jättefina. Mm. och jag hade verkligen så här letat efter det perfekta gula garnet. Nu är jag kanske lite tråkig för att hon har stickat dem i gult och jag tyckte det var synd. Jag inte ville också ha ett par gula strumpor. Och då hittade jag det här spad and Chloe garnet. Eh, och det var, kostade ju ganska mycket då eftersom det var silke i. Mm. Jämfört med, alltså det kostade kanske fyra gånger så mycket som det skulle kosta att sticka mm. iopal eller fabel eller sådär. Och eh, jag hade stickat dem. Och efter första användningen så blev liksom, silket blev som ett luddlager mm. utanpå. Och det blev ju eftersom det var mönsterstickat. Och eftersom det var liksom spetsstickade strumpor så var det ju sådana jag mer ville liksom ha till fint. Jag, mm. jag hade ju inte med i arbetsskorna. Eh, jag gick med dem inne, kanske med inne innetofflor på dessutom. Mm. Och kanske bara hade på mig dem när jag skulle åka hand där och sådär. Och jag fick hål i dem jättesnabbt. Och det tycker jag... Det känns så pinsamt, och deras vägnar att mm. producera ett garn som är ett sockgarn, som mm. är dyrt, som liksom är exklusivt, har fint material, men som inte håller. Nej. Det tycker jag är jättedåligt. silkeska är ju verkligen göra det starkare. Precis, så det måste ju vara någon slags... Alltså, då, alltså dåligt silke. För mm. silke ska silke är ju jätte, jättelånga fiber. Så jag vet inte om det var sönderhackat på något vis. För jag tänker mm. att i och med att det är så långa fiber så borde det inte bli det här luddet som det Nej. blev. Och det var ju silket, det var ju inte ullen som blev så sådär. Mm. Så att eh, falsk marknadsföring tycker jag. Ja. Dåligt. Men jag tycker oftast just till socker att man, det är bra att hålla sig till rega och pal och fabel. Fabel är också bra ja. mm. De är jättebra. De är lagom tunna också. För mm. det jag vill ha någonting. Jag har testat Arvetta. Jag vet inte var det kommer från egentligen. Nej. Men det, de har väldigt mycket färger. Extremt mycket färger. Och det är ju jättekul. Mm. Men jag tycker det blir noppigt och matt. Och det är jättetråkigt att man har gjort det på spetsstrumpor. Då vill man att de ska vara lite... De ska inte bli luddiga. Nej, precis. Liksom. Säkert inte om det är ett väldigt så här fint eller så detaljrikt spetsstrumpor. Mm. då det förstör jag hela grejen. Så det är jag inte om Nej. mer. Det, wow. det gör vi inte. Så, Opal, bra. Mm. spaden Chloe och detta dåligt. Precis. <laughs> och hör sen. <laughs> när du sitter och stickar. St sitter du bara helt koncentrerad och stickar? Eller gör du något annat samtidigt? Nej, jag måste göra något annat samtidigt. Mm. Eh, eller snarare, om jag gör något annat så måste jag sticka samtidigt. Det kanske mm. är så det är. Eh, så jag stickar väldigt gärna när jag kollar på film. Eller när jag tittar på serier. Eller mm. så. Jag, jag kan inte sitta rakt upp och ner utan att sticka. Alltså, Nej. sitta rakt upp och ner och titta på film utan att sticka. Nej. Det går inte. Um... På bio då? <laughs> det <är> får mörka. <laughs> ja, jag gör inte det heller. Vem vet du någon som gör det då? Jag har bara hört det på någon podcast jag lyssnat på. Eh, jag kommer inte ihåg vilken, det är Double knit podcast tror jag. Mm. De pratar om det, att de sitter och stickar på bio. Men måste, alltså då, jag med, även, även om jag inte behöver titta på min stickning så... Vill man ju ändå kunna göra det om man känner att det är mm. tråkigt. Man kan ju typ sitta där med pannlampar. Uh. Men uh, ibland kanske det är, det så det så här, är Jag vill tro. inte störa andra Nej. på det Nej, sätt. Nej. Jag, då känner jag... Eller kanske därför jag tycker att man tar till sig en biofilm mycket bättre än en vanlig film. För att jag inte sticker, mm. kanske. Fast jag, alltså... Jag tror ändå att jag har vant mig vid det där. att samtidigt... Eller alltid sticker samtidigt. Så att uh. jag hänger med bra Precis, Precis, ja, det gör jag också. Mm. även om man sticker ganska avancerade grejer tycker jag, för att man hör ju ändå ljudet hela tiden mm. så här ehm, så därför kanske jag försöker välja filmer eller sådär alltså, jag brukar inte ha undertexter eller så. jag behöver Nej. inte ha det för att Nej. jag förstår engelska så pass bra, mm. men då kan det vara jobbigt om det är äh, engelsktalande filmer där de pratar väldigt mycket dialekt, mm. eller om det är typ mörka mans röster som är väldigt mumliga mm. för att, alltså, att de inte artikulerar tillräckligt tydligt, då blir det lite jobbigt, mm. tycker jag jag testade den någon gång och tittade på någon sån här Guy Ritchie-film. Typ mm. Snatch eller Lockstock and Two Smoking Barrels eller någonting. Utan text. Mm. Och det var ju, alltså den här, de har ju någon, någon form av eh, någon form av dialekt där i. Mm. Om du vet som Brad Pitt har i den. Han är ju någon form av men Det var så länge sedan jag såg den mm. så jag kan inte riktigt Men han har ju någon oh, helt extrem dialekt. Mm. Och jag kände bara jag förstår ingenting. Det var Nej. ju bara stänga av och ska med undertexter. Det är bara för att man, man hör liksom inte vad de säger. Nej, det går inte. Nej. Men alltså, som, som jag sa innan så gillar jag ju kriminalserier och så väldigt mycket. Mm. Och då tycker jag det är perfekt att sticka av två anledningar. Mm. För att jag har alltid varit lite nervös lagd när det mm. kommer till filmer och sånt. Och... och Även alltså barnprogram när jag var liten, om det blev för spännande i Bully -bumpa, du gick ut i köket. För jag klarar liksom inte av den där spänningsgrejen. Det är inte så att jag är rädd för att eh, se blod eller kroppsdelar eller så här. Det är liksom inte så något äckel grej, utan det är bara det här när de bygger upp en spänning. Det är det jag inte klarar med musik och djur, alltså så här. Det mm. går inte. Så då kan man fokusera på sin stickning till exempel. Det, du har den alltså istället för kudden ja lite så. Mm. Mm. Eh, Och kollar jag på datorn då kan man så här minimera till ett litet fönster också. Då mm. känns det känns inte heller lika jobbigt. Det är sant. Det gjorde jag faktiskt en gång när jag skulle kolla på The Ring. Mm. Har du sett den? Nej, jag kollade inte på skräckfilm. Det, det är det äckligaste jag har sett i ja. hela mitt liv och efter det slutade jag kolla på skräckfilm. Ja. Då satt jag alltså och tittade på, vi hade satt på filmen på datorn kopplat den till tvn, satt och tittade på tvn men jag satt och tittade över axeln för den spelade fortfarande det var något sånt med, med det bildkortet då att mm. den spelar i samtidigt med datorn så satte och kollade på datorn genom en bokhylla. Det var så jag såg den här filmen för jag var så fruktansvärt rädd. Uh -huh. Och sen så kunde jag inte sova på flera nätter. Jag Nej. tänkte bara på den här flickan i den. Ja, fruktansvärt. Så brukar jag göra och sen också men vad då som är bra? andra saker som är bra med stickning och titta på film samtidigt är om att om jag tittar på eh, filmer som inte är Alltså det är inte spänning på det viset utan det är mer action sådär. Eh, biljakt och sånt. Då kommer mm. jag alltid på mig själv med att börja sticka jättefort. Det är jättebra. Ja, så det är bra. Men då måste det ju vara såhär eh, slättstickat så man verkligen mm. bara kan speedsticka så. Mm. Och det är liksom alltid att jag kommer på mig själv och göra det. Så tycker mm. jag det känns så löjligt liksom att jag blir så inne i filmen så att jag händerna liksom går som och så. Ja. Jag trodde ju att man skulle kunna sitta och sticka när man podcastade. Men det har jag ju insett Nej. att det skulle jag aldrig gå. Nej. Nej men det, jag känner alltså jag tänkte också att man kanske skulle kunna göra det. Men jag vill heller fokusera på det vi säger mm. och att jag kan titta på dig medan vi pratar och sådär. Och att det mm. inte blir en massa äh, mm, äh, Eller, så här. Vänta lite, jag ska bara avsluta vänta det här värvet. Jag ska bara räkna här <laughs> lite så. Nej men jag tycker det vi kan sticka efteråt och mm. innan istället. Mm. Mm. Så kan och det vi få, räcker ibland pr att prata stickning också. Precis. Då får man det, det lite är ganska trevligt mättat. att sticka och prata om stickning samtidigt ja. också. Men vi kan ju behöva pausa våra Stackars ömma fingrar ibland. Ja, <laughs> Men vad, vad är, är det, finns det några speciella genre Vad du tycker om att, att sticka till? Eh, för det första, om det är någonting som är något som är. Om sticka har komplicerat, spetsstickning eller någonting. Mm. Då föredrar jag nog sport. tycker mm -hmm. jag väldigt bra. Under OS, fotbolls-VM mm. och sånt. Det är ungefär då jag tittar på sport. Mm. Så jag tycker inte att det ser jätteroligt roligt. skid är kul. Mm. Vasaloppet mm. jättebra. Så det, då passar det med spetstickning tycker jag. För då kan man liksom bara hålla still det när man märker att nu är på väg att bli mål. i är det Sverige eller så? Mm. Mm. Men så kan man ändå sitta och sticka under det. Mm. Och sen tycker jag också om att titta på, maraton titta på serier som man redan har sett. Eller hur? För man vet egentligen vad som ska hända, men mm. det är ändå bra liksom. Här, Seinfeld mm. kan jag sitta och maraton sticka till. Eller maraton titta på, sticka mm. till. Mm. <laughs> och <laughs> Sex and City. Mm. Vänner. Ja. ja. Sånt där lättsmält som bara... Ja. Det bara kommer till en, man behöver inte tänka. Sen finns det andra grejer som mer här stämning som jag... Om jag tittar på filmer som är väldigt eh, så här vintriga. Mm. Eh, alltså Harry Potter-filmerna är ju lite så där. Mm. De är ju ganska så... Eh, det känns som att väldigt mycket utspelar sig kring när det är jul och sådär. Mm. Och de vill jag sticka för att det blir såna stämningar stämning som gör mm. att jag vill sticka. Det, så har det också varit när jag har läst Harry Potter-böckerna. Så bara håller de på och dricker pumpa saft och äter äggröra hela tiden. Och någon gång så bara så här nej, jag kan inte läsa det här en gång till utan att äta äggröra. Så jag var tvungen liksom att gå och göra äggröra. <laughs> men det är ju det är sådär, när det är jul och vinterstämning, då känns det så här perfekt att sticka. Det känns mm. som att det här ihop på något vis. Ja, mm. det gör det ju. Det är då vi producerar som mest Precis. inför jul. Mm. <laughs> ja, men... Det var lite allt vi hade på det här temat egentligen. Mm. Mm. Är vi redo för att få avsluta det här? Ja. ja. Det. Så Maria, vad händer i veckan nu då? Eh, jag hoppas på att jag ska få färdigt min tröja. Mm. Jag hoppas det. Att det blir mycket Ja. Då kommer jag bli väldigt imponerad om du blir färdig med den på en vecka. Ja, men det tror jag. Fast det är kanske är två veckor sist nästa gång. Ja, men jag tror faktiskt det. Mm. Att det ska gå bra. Mm. Jag, tror jag. jag brukar ha ganska mycket sticktid. I Norge. Ja, och du ska åka en del bil och sådär. Ja, mm. precis. Så hoppas jag på att min förkylning går över så att mm. jag kan börja springa, som jag lovade i förra avsnittet att jag det. skulle göra. Mm. Så jag behöver bara bli lite bättre. Mm. Igen. Men eh, annars så händer det nog inte så mycket. Jag ska till Pickles, tror jag. Just det. Det, det ska, ska handla åt dig. <laughs> ja. Så ska jag försöka och låta bli att handla till mig själv. Precis. För jag har ju redan. Och så ska försvar. jag äntligen kunna sätta igång på riktigt med den här pickleskallen vi har i vår bravel mm. Och börja sticka faktiskt. Jag har ju bara skrivit om vad jag har planerat att sticka. Nu ska ja. jag äntligen kunna börja på riktigt. Jag skulle vilja göra den här drömegänsen. Men då behöver jag ju köpa Angora. Mm -hmm. mm. Pickles Angora. Ja, precis. Mm. Och, den är lite mer så här luddig den Angora. Ja. Mm. Jag tittade först på... Petra har ju på Magasinduet. Har de en som är i blandning mellan Ullo och Angora. Mm. Men jag tror inte den är lika lurvig. Nej. Men annars hade jag att välja den för att... För det första så är den... Den är billigare och den är lättare att få tag på. Mm. Men, men nu ska jag ju inte pickels. Ja, precis. jag får nog köpa den. För den ska ju verkligen vara som ett moln, Ja, den tror jag, jag tror att man, man tappar ju hela grejen om man inte har ett luddigt garn, liksom. Mm. Lite luddigt blir nog. Men det borde ju bli som den här. Alltså, den Angoret. Tant Koftas Angouret, ja, om ja, den, den är. som Magasinduet har, med om. Mm. Ja, för den är nog lika oluddig som den här, tror jag. Mm. Mm. Så... Vad ska Okej. du göra själv? Jag ska faktiskt köra bilen ner till Skåne. Mm. Jag har tagit ledigt på fredag för att jag ska lämna in min bil och få kamremmen bytt. Oh. Och jag ska också sätta på sommardäcken som man ju egentligen både Du menar att femtonne. du kör kring på vinterdäck? Ja, det blev lite dumt för att vi planerade det här ganska tidigt då, precis när jag hade skaffat bilen. Att jag skulle köra ner till Skåne, byta kamremmen och sätta på sommardäcken, lagom mm. då till innan första maj. Mm. Men nu är det ju ändrat så det är 15 april. Men, ja. Men när detta sänds så har du redan bytt däcken ändå. Ja, precis. Så det, det är ingen roll att slöja det här? Nej, det Nä. är ingen som kan komma och ta mig i efterhand. <laughs> Men, jag mina föräldrar ska, vi ska fira min lillebrors också. Mm. För han förlorar den 30 april. Och, på Valborg då. Och mm. mina föräldrar är inte hemma för att de ska åka till val eller till Prag eh, nu på lördag mm. eh, då, efter att det här har sänds så, och så kommer jag ju hem så att vi ska fira på fredag då jag och min sys mina syskon och min svägerska och mina föräldrar och min farmor kanske mm. min mormor också kommer. Mm. Och så hoppas jag väl att jag ska sticka lite. Kanske träffar jag en av mina kompisar som bor i Skåne som också stickar. Mm, och hon har fyllt år, Så att jag har varit köpt en liten present till henne. Yes, som så. kanske är lite garnrelaterad. Kanske. Eh, kanske det. Mm. Stickar du present till din bror också? Nej, nej, nej, nej. nej, nej. Han är ingen det... tacksam mottagare. Han skulle inte uppskatta det alls tror jag. Nej. Han är dessutom väldigt känslig för sånt som stickar och sådär. Så att mm. nej, jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska ge honom. Men han tycker väldigt mycket om att läsa. Mm. Eh, köper väldigt mycket böcker. Mycket engelska böcker och sådär som man inte kan få tag på. Kanske i bokaffärer i Sverige. Eh, men som går att köpa på nätet. Mm. Så han kanske ska få ett presentkort på någon sån eh, hemsida. Eller så kanske han, eh, han håller på med Warhammer mm. också. Som är, ja, då köper man små figurer som tillhör olika arméer så bygger man ihop dem och målar dem och så spelar man mot varandra så han kanske får eh, någon sån figur som han önskat sig de kostar mm. ganska mycket eh, sådär mm. så det är väl mina planer tror jag ja. mm. så innan vi avslutar för idag så måste vi ha en tävling också ja och eh, vad, vad har vi för pris idag? ett mönster ja. och det är ett mönster som jag har gjort och då är det ett sockmönster som heter Elisabethen Och det är faktiskt också inspirerat av Jane Austen. Mm. Det var när jag hade sett någon av hennes filmer. Jag hade nog lånat någon sån här DVD-box med som BBC hade gjort, mm. tror jag. Eller HBO eller vad det kan ha varit. Det har ju gjorts i flera omgångar mm. med Jane Austen. Och då blev jag inspirerad av så här, svindlande mönster och höjder och sånt. Mönster och så hydar. <laughs> <mönsterhöjder och> <laughs> så då blev det ett par strumpor med mönster på. Mm. Så de heter som sagt Elisabeth igen. Precis som huvudpersonen heter ju Elisabeth. Mm. Så det kan man vinna. Och vad ska man göra för att vinna det? Jag tycker att man ska gå in på våran blogg mm. Stick with us podcast plongtblogspot.com Alltså att vi alltid ska säga fel. Ja, ska jag säga det? Ja, Åh, oh, så bra. Vi yes. borde ha en sån här loop som vi sätter på för att ja. spela upp den. Det hade varit bra. Förra gången så missade jag Emma det helt och hållet att säga det. Ja, men vi, vi, vi, vi, vi hittade dit ändå. Ja. Mm. Men gå in där, kommentera och skriv och tipsa om någon film som ni har blivit inspirerade av när det gäller stickning eller... Ett mönster som ni har blivit inspirerade av. Mm. Det tycker vi. Då det att ni ska göra. Så ni är med och tävlar. Sen får ni inte glömma heller att använda koden som ni fick av Kirsten Kapoor förra veckan. Precis, för den gäller ju fram till 3 maj. Mm. Mm. Och vad var koden? Stick TTL. Yeah. Stick Tore Tore Ludvig. Och då får man 20% på Kirsten Pur. Alla mönster. Ja, kan man köpa på sig en hel hög. Precis. Mm. Då är det bara att. Man lägger ju det i sin korg och sen står det. Skriv. Här. Precis. Och då dras det av mm. Från slutnotan Precis. Har du köpt något Mösta nu? Inte än. Nej Men jag, jag kommer det. absolut göra det jag Har som sagt inget internet för tillfället Nej just det <laughs> Så vi får <laughs> se om vi kan publicera det här ja, <laughs> Precis, det får vi väl hoppas <laughs> Det var allt för den här veckan Ja Och vad ska vi prata om nästa gång? Ni ska prata om färgning Ja, jag är ditt Ja, ska prata om färgning. Så det blir också ett lite precis som vårt ullavsnitt så blir det också ett litet tvistat avsnitt kan man väl säga. Mm. Så vi kommer starta en tråd om det är redan nu på Ravelry. Så om ni har frågor om färgning så kan ni faktiskt gå in där och skriva en fråga. Och så kommer vi helt enkelt svara på den i avsnittet. Så är det något ni funderar över, någonting ni vill veta så gå in och fråga. Så har det så bra. Ja, har det Just så bra. nästa gång. Så då kommer, kommer folk fira Valborg då tills nästa gång. Det blir det väl? Ja, ja. det blir det. Då får du en trevlig val. Vad och... gör man i Göteborg på Valborg? Man tittar på Corteersen. Men är den på den 30:e dag? Ja. Då jobbar du jag. Men man går tidigare från jobbet ändå. Nej, det får man inte om man jobbar på mitt. Jobb. <laughs> <laughs> Nej, ah, ja. jag kommer nog inte att titta på Corteersen heller. Nej, för du är väl i eh, Oslo fortfarande? Nej, bra. inte på fredagen. Och jag är ledig på Nej, men, första maj. Men trettion, det är ju inte en fredag. Nej, jag ska bara. Jag är ledig första maj. Okej. Okay. Ja, mm. Så att jag tror jag åker hem. Okay. Ja. Se. Men eh, ni får höra det så bra. Och hoppas ni får se en korteskäl en liten eld eller något. Mm. I Skåne eldar man på Valborg. Här ja, eldar det... man på påsk. Men eldar elda på Valborg här också. Ja. Ni gillar elda här. Mm. Ja. Men eh, elda inte upprätt kan. Nej, men sticka så att det brinner. Ja, <laughs> och riker. Och riker Så får ni ha det så bra. Hej då! Hej då!